Я мчав на випередки зі смертю. Машина Мака Транс-М 89-го року випуску білого кольору з великим восьмициліндровим двигуном. Спідометр показував 130 миль на годину. Місцями навіть більше. Дощ робив дороги небезпечними, але я мав гарний стимул, щоб не знижувати швидкість. Я все ще знаходився на сталевому вістрі гніву, який супроводжував мене від руїн офісу і суточки з Морганом. Небо темнішало, поєднуючи в собі нагромадження грозових хмар і наступаючих сутінків. Навіть світло здавалось дивним, зеленуватим. Листя дерев при виїзді з міста виділялося надто різко, а жовта розмітка на дорозі надто тьмяна. Більшість машин, які я бачив, їхали з увімкненими фарами, а вуличні ліхтарі спалахували по шосе. На щастя, недільний вечір не найнапруженіший у плані трафіку. В іншу ніч я б вже помер. Мабуть, я їхав під час зміни дорожніх патрулів, тому що жоден з них не спробував мене зупинити. Я намагався налаштувати радіо на прогноз погоди, але кинув цю затію. Шторм плюс моє власне хвилювання створювали хмару виразкливих відгуків у динаміках, і нічого зрозумілого про погоду не було чутно. Мені залишалося тільки молитися, щоб дістатися до озера Провіденс до того, як почнеться гроза. Я виграв цю гонку. Завіса дощу розійшлася, коли я промчав повзнак межа міста біля озера Провіденс. Я вдарив по гальмах межі перед поворотом на дорогу до озера, яка вела до будинку Селзів, увійшов в дріфт і перетворився на водія з більшим самовладанням і вправністю, ніж мав би. Тому вчасно повернув машину під контроль та виїхав на потрібну дорогу. З гравійними бризками Транс-М зупинився на гравійній доріжці додому Селза, взревів потужним двигуном, а потім зашипів і задихнувся в тиші. На півтори запаморочливі секунди я відчув себе детективом-магнумом, і якби я не прикипів до блакитного жука, закортіло купити такий же спортивний автомобіль, який, до речі, протримався досить довго, щоб я дістався до будинку. — Дякую, Маку. Буркнув я і вийшов з машини. Доріжку, що вела до будинку, наполовину затопило водою після нещодавніх злив. Нога боліла занадто сильно, щоб бігти, але завдяки довгим ногам відстань до будинку швидко зменшувалась. І от перед собою я побачив штормовий фронт, що розтягнувся через озеро до берега і побачив, як стовп дощу, ледь помітний у вечірньому світлі, падав у воду. Я йшов до будинку, як міг швидко, збираючи усю силу, яку можливо, налаштовував себе емоційно, налаштовував почуття якнайгостріше. Я зупинився за двадцять ярдів додому і заплющив очі, задихавшись. Навколо, можливо, розставлені магічні пастки чи сигналізація, або ж невидимі неозброєним оком духовні чи загорнуті в тінь вартові. Можливо, також закляття або ілюзії, покликані приховати Віктора Селза від тих, хто прийде по його душу. Мені потрібно побачити крізь усе це. Потрібен кожен клаптик знання, який потім знадобиться. Тож я відкрив третє око. Як пояснити те, що бачить чарівник? Це не так легко описати, тому що опис чогось допомагає визначити його дати певні межі, встановити навколо кордони розуміння. Черівники мають зір від початку часів і досі не розуміють, як він працює і чому робить те, що робить. Єдине, що можна стверджувати, це те, що коли я знову розплющив очі, то відчув, що з мене ніби зняли завісу з товстої тканини. Не тільки з очей, але й з усіх органів чуття. Я різко відчув запах мулу і риби з озера, дерев навколо будинку, свіжий запах дощу, який передував шторму. Я подивився на дерева і побачив їх не лише в першому зеленому вбранні весни, але й у повному розквіті літа, пишноті осені та безплідному спустошенні зими водночас. Я бачив будинок і кожну його частину як окрему складову. Колони, як частини примарних дерев, вікна, як шматочки далеких піщаних берегів. Я відчував літню спеку і зимовий холод у вітрі щодме з озера. Я бачив будинок, оповитий примарним полум'ям, і знав, що це частина його можливого майбутнього, що мені ввижається кілька з багатьох шляхів, на які я можу ступити. Сам будинок був місцем сили. Темні емоції, жадібність, хтивість, ненависть висіли над ним, як видимі речі. Цвіль і слиз розкинулися по ньому, як іспанський мох, зі злісними очима. Примарні істоти та неспокійні духи пересувалися по цьому місцю, приваблені почуттям страху, відчаю і гніву. Безглузді тіні, яких завжди можна знайти в таких місцях, як щурів у зерносховищах. Інша річ, яку я побачив над будинком, це усміхнений порожній череп. Такі виднілися скрізь, куди б я не подивився. Мовчазні і нерухомі, білосніжні, такі тверді і реальні, наче фетишист розкидав їх навколо в очікуванні якогось химерного свята. Смерть. Смерть супроводжувала майбутнє цього будинка, Відчутна, тверда, неминуча. І, скоріш за все, моя. Я здрихнувся і відігнав ці думки. Яким би сильним не було перечуття, яким би потужним не був образ, отриманий за допомогою зору, майбутнє завжди мінливе. Ніхто не повинен померти сьогодні. До цього не повинно дійти». Але мене охопило хворобливе відчуття, коли я подивився на цей похмурий будинок з усією його смердючою хтивістю і страхом, з усією жахливою ненавистю перед моїм зором. Наче мантія зі здертої людської шкіри на плечах гарненької дівчини з розкішним волоссям, соковитими губами, але запалими очима і гнилими зубами. Це відштовхувало і викликало страх. І щось нематеріальне кликало мене, зваблювало. Сила, яку я колись у минулому відкинув у бік, як відкинув єдину сім'ю, яку знав. Сила, яка могла простягнути руку і змінити світ за моїм бажанням, зігнути його і надати потрібної форми, могла відкинути всі дріб'язкові права людей, стерти цивілізації та навести порядок там, де його не було, могла гарантувати мою безпеку, становище і майбутнє. І якою ж була моя винагорода за те, що я досі відвертався від цієї сили? Підозра і презирство з боку тих самих чарівників, яких я підтримував і захищав? Осуд з боку Білої Ради за закон, якою я вчепився? Коли ось так просто весь світ може лягти мені під ноги? Можна вбити людину тінь зараз, до того, як він дізнається, що я тут. Можна накликати лють і полум'я на будинок, вбити всіх у ньому, не залишивши камені на камені. Можна простягнути руку і обійняти темну енергію, яку він зібрав у цьому місці, втягнути її в себе і використати для чого завгодно, і чорт з ними наслідками. Чому б не вбити його зараз? Фіолетове світло, видиме зором, пульсувало і пульсувало у вікнах. Сила збиралася, готувалася і формувалася. Тінь був усередині і збирався з силами, готуючись випустити закляття, яке вб'є мене. Чому я взагалі дозволяю йому дихати? Я стиснув кулаки від люті і відчув як повітря потріскує від напруги, готуючись знищити будиночок біля озера, людину тінь і всіх його жалюгідних поплічників, які там підлабузничали. З такою силою можна кинути виклик самій Раді, збіговись кусив обородих старих дурнів без передбачення, без уяви, без перспектив. Рада і цей жалюгідний сторожовий пес Морган, не мали жодного уявлення про справжню глибину сили. Енергія танцювала там, радіючи в моєму гніві. Готова простягнути руку на поміч і перетворити на попіл все, що я ненавидів і все, чого я боявся. Срібний мамин пентакль холодом опік груди. Раптова вага прикраси змусила мене задихнутися. Я трохи нахилився вперед і підняв руку. Пальці так міцно стиснулися в кулаки, що було боляче намагатися їх розтиснути. Рука затремтіла, здригнулася і опустилася. Потім сталося щось дивне. Чиясь рука взяла мою. Тонка, пальці довгі і ніжні. Жіноча. Вона ніжно обхопила мою долонь і піднімала її, як маленьку дитину. Аж доки кінчиками пальців я не відчув пентакль матері. Я тримав його в руці, відчував прохолодну силу, впорядковану і раціональну геометрію. П'ятикутна зірка в колі була давнім знаком білої магії, єдиним спогадом про мою матір. Холодна сила пентакля давала мені шанс. Мить, щоб знову подумати та очистити голову. Я глибоко вдихнув, намагаючись очиститися від гніву, ненависті, глибокої жаги до помсти і відплати, що палала всередині. Магія не для цього створена. Вона походить від самого життя. Від взаємодії природи і стихій. Від енергії всіх живих істот. І особливо людей. Магія людини демонструє, що вона за особистість. Що в неї всередині. Немає більш точного показника характеру людини, ніж те, як вона використовує свою силу і владу. Я не вбивця. Я не Віктор Селс. Я Гаррі Блекстоун Коперфілд Драстел. Я чародій. А ми контролюємо свою силу і не дозволяємо їй контролювати себе. Чародії не використовують магію, щоб вбивати людей. А для того... Щоб відкривати, захищати, лікувати, допомагати. Не для того, щоб знищувати. Злість раптово випарувалась. Пекуча ненависть вщухла, залишивши мою голову достатньо ясною, щоб знову думати. Біль у нозі перетворився на тупий, неючий. Я здригнувся від вітру і перших крапель дощу. У мене немає з собою ні посиха, ні жезлу. Всі дрібнички, які я мав при собі, витрачені або знищені, усе, що я мав, магія всередині мене. Я подивився вгору, раптом відчув себе маленьким і дуже самотнім. Зі мною не було нікого, жодна рука не торкалася моєї, ніхто не стояв поруч. На мить сталося, що я відчув запах парфумів, знайомий і переслідуючий, але Потім він зник. І єдиним, хто мені міг допомогти, це я сам. Я видихнув. «Що ж, Гаррі?» Сказав я собі. «Цього тобі має вистачити». І ось я пішов через примарний пейзаж, завалений черепами, в пащу бурі, що насувалася до будинку, вкритого зловісною силою, яка пульсувала дикою і здичавілою містичною силою. Я йшов вперед, щоб зустрітися з убивчим супротивником, який мав усі переваги, підготувався і мав змогу вбити мене прямо з того місця, де стояв, в самому серці своєї руйнівної сили. В той же час я озброєний лише власною майстерністю, дотепністю і досвідом. Я вже казав, що у мене найкраща в світі робота.